anteriorment, el dimoni de Masforrunyes. El tiet Ferrany i en Ramon van a veure mossèn Quim per saber més sobre la notícia de l'independent de Masforrunyes, referent als saqueig del colmado de la cinta. El mossèn els diu que ell i en Feliço han vist el dimoni cara a cara, però quan truquen en Feliço, la seva dona els diu que no ha tornat a casa aquella nit. Rectoria de l'església de Sant Antoni de Masforrunyes, 11 del matí. Hem d'anar a buscar en Feliço No pot ser que noixi tornat a casa amb lo ben manat que és Només de pensar en la bronca que li pagarà la seva dona Home, potser per això no torna perquè està atemorit Jo no sé com és la seva dona en l'intimitat Però el que sé és que és impossible que sigui pitjor que el dimoni que vam veure ahir Amb aquella cara, no l'oblidaré mai, mai! Bueno, tranquilitzem-nos, eh? El que hem de fer és anar buscar el Feliço Tornem al colmado pel camí que vau agafar i mirem si el trobem Rafel el que es va fer és molt detectivest, tot això. Ja m'agrada, ja. És una torteria per diverses raons. La primera, perquè em va deixar casa, així que ha d'estar al poble. Segon, perquè és una bogeria tornallà. i ha el timoni. I tercer... tercer... Tercer... Tercer caganer, com vostè. No es pot tenir tanta por i, molt menys, quan un del poble pot... potser està en perill. Anem a Cal Feliço, mirem si hi és el cotxe i allà ja pensarem què fem. A mitja hora més tard, els tres masforrollesos es plantaven a Camp Feliço, una casa de tres pisos típica de poble, però que el seu garatge guardava els darrers models de cotxes esportius que es podien trobar, ja que la Felissa era una gran aficionada a col·leccionar-los, en contra de l'opinió del seu marit, que els veia inútils i feia servir des de sempre els primers dos cavalls que havien comprat. El cotxe no hi és. Deu estar dins del garatge, eh? Sempre el guarda allà. Doncs li diem a la Felice si ens deixa entrar. Sí, home, jo no parlo amb aquesta dona. És una bruixa. Germans, no sigueu així. És una bona dona, el que passa que té un pronto. Doncs vagi vostè, nosaltres l'esperem aquí. Sí, per si ve caminant. Eh, eh, I si entrem sense que ens veixi? Apa, aquí. Mira, el capellanet vol entrar sense permís. Qui ho anava a dir? Va, jo sé per on entrar. En Felice m'ho va ensenyar una vegada. Darrere hi ha una finestra baixa... Que s'obre per fora. I no tindran alarmes. A mesforronyes ningú té alarmes, no hi passa mai res. També és veritat. Apa, va, anem-hi. És aquí, no feu soroll. Que si ens enxapa la Felice ens la talla. El què? No em puc creure que sigui vostè tan innocent. La titola! Va, tiet, entra tu primer. Allò que vaig... Aquí hi ha el cotxe? Uf, com em costa d'aixecar la cama. Sí, mite'l, els dos cavalls. Doncs si hi ha el cotxe, on és el Felizo? I si ha tornat mentre veníem? Truca la Felice. veritat, a veure... Hola, Felice. Què hi és, en... Oh, oh, oh! Què t'ho he dit? Que no. I que si el veia... Bé, no ho dic que hi ha el mossèn davant. Que estranya el cotxe i és, però ell no. Ah, em fa mal, l'espit. Ai, se l'han portat ja la vindrà per mi! On és en Feliço? I com és que el seu cotxe està aparcat al garatge? Se l'hauran portat al dimoni o hi haurà alguna altra explicació? La resposta a aquestes preguntes hi ha moltes més al proper episodi de el dimoni de Masforrunyes.